Noi n-am avut. Uh, toată țara ninge. Toată Europa. Nu v-ați uitat la asta. Interesant. Uh, ce schimbare de vreme. Cine știe cine îi cu. Uh, se, se, se știe așa cu vremea. va ține mult zăpadă asta? Cine a auzit? Da? va ține mult. Cât? Cinci ani. Bun. <laughs> Până cât? 20? Până luni, atât. După aia se topește tot. Ce trist. E trist, e trist. Fetelor, voi ați fost spălate astăzi? Eu chiar mă gândeam, uh, era să fii fată și să n-ai un bodyguard lângă tine, mai ales în perioada asta, așa? Eu cred că... Mă aduc aminte când eram, uh, când eram la noi la biserică în America, Eu aveam școala chiar lângă biserică și băieții puneau, dar nu știu ce le trecea prin cap, puneau în bulgăr piatră. Nu, nu, nu da seama, erau americani Dar nu nu da. Și unul O da după o fată cu, zi, asem, cu piatră Și erau, biserica, erau foarte multe geamuri Și o spart o geam de la mare Așa, a fost cheamă la, la director Acolo și probleme Dar, mai băieți, mă, spălatul ăsta trebuie să fie așa Cum să zic, un pic de puf și arunci așa pe fată Băieții vor să arate că iau forță Asta e Nu știu, cine ne-a învățat pe noi băieți să spălăm fetele? Pe Cine ne-a învățat? La școală? Au venit învățătoare. Bă, băieți, fiiate cum faceți. Să vă zăpada, faceți un vulgar Nu știu ce ne-a învățat. Oricum, au venit zăpada și cu zăpada mâine sărbătorim o zi interesantă. Valentine's. De pentru Valentine's. Am vrut să vă citesc ceva referitor la, la chestia asta. Vreau să vă zic despre diferența între băieți și fete. Că nu știu că există o diferență, există o diferență. Uh, vreau să vă zic uh, așa bă, niște diferențe, hai să vi le, vi le citesc înainte ca să, să pornim. Spune că băieții sunt foarte încrezători. De exemplu, dacă se uită la un meci de fotbal, ei cred că dacă se concentrează destul, pot ajuta echipa lor. Dacă echipa nu joacă bine, ei uh, le vor da jucătorilor sfaturi din fața televizorului. Asta-s băieții. Băieților ce le plac telefonele celuare cu multe butoane, Ei face să se simtă mai importanți. Uh, patru, tot despre băieți băieților nu le place să audă din partea fetelor uh, trebuie să vorbim despre relația noastră Alt, următor lucru când patru sau mai mulți băieți se întâlnesc ei vor vorbi despre sport când patru sau mai multe fete se întâlnesc ele vor vorbi despre băieți, normal băieții sunt mai puțin sentimental decât fetele Prea puțin băieți au urmărit Titanic de două ori în mod voluntar, prea puțin. Care băiat a urmărit? Că ăsta curios de două ori. uite uite uite Sunt câțiva, sunt câțiva, sunt câțiva. Deci că fetele sunt introspective. Ele pun întrebări de genul, sunt eu îndrăgostită? Sunt eu împlinită emoțional? Băieții sunt extrospectivi. A câștigat echipa mea, cum arată bicicleta mea? Următorul lucru. Dacă un băiat spune o să te sun și nu te sună, el l a uitat. Nu s a pierdut numărul? Nu a murit. Pur și simplu n-a vrut să sune. sună. <laughs> Băieții sunt foarte încrezători pentru că ei cresc identificându-se cu eroi, ca Superman, Batman, și așa mai departe. Fetele nu au așa bune părere despre ele pentru că cresc identificându-se cu Barbie. După aia. Băieții uită tot. Fetele nu uită nimic. De aceea băieții au nevoie de replay la meciuri. Nu vedeți la meciuri? Mă, cum m-am la gol? Cam despre, despre diferența de băieți și fete. Și vă mai zic ceva, că tot ei valentines, vă zic despre ceva citate ale copilor despre dragoste. Fiecare copil are ideea lui despre dragoste. De vârsta Tom, la vârsta de 5 ani, a zis... Odată ce mă duc la grădiniță, o să-mi găsesc o soție. Cinci ani. Numai Călin, păcat că Călinul e aici, el încă în America vine să la viitoare. Călin la șase ani, nu, la șase ani, Eu vrut să căsărească cu prietena lui. Și-a vrut să locuiască în balcon. l și -a pe tata, el a fost primul care le-a pe tata, poți să mă căsărești cu prietena mea? De zeci ani, regina m-a spus, nu mă a avânt în dragoste, de zeci ani de mi-e de greu doar să fiu în clasă a patra. Dave, avea opt ani. Dragostea te va găsi, chiar dacă încerci să te ascunzi de ea. Am încercat să mă ascund de ea de când am cinci ani. Dar fetele tot mă găsesc. Ava, opt ani. Unul dintre voi trebuie să știe să facă bani, zice ea. Pentru că chiar dacă va fi tone de dragoste, vor fi și multe cheltuieli. Și Manuel, opt ani, cred că trebuie să fii străpuns de o săgeată sau cam așa ceva, dar cred că ce urmează nu e menisă doară. doare. Stai, Manuel de, de opt ani. Vreau în seara asta să citem un pasaj interesant și uh, haideți să deschidem la Geneza. Astăzi avem un pasaj mâinei Valentine și am zis ce, ce oportunitate să vorbim despre... despre uh, despre ceva interesant astăzi Haideți să deschideți la Geneza capitolul 2 versetul 18 Și până la 25 vom, vom citi Bine că înăuntru e cald, ne este bine Avem inima în spatele nostru Totul este, totul este în regulă Mă bucur pentru cei care sunt pentru prima dată Dacă ești pentru prima dată aici Fă-mi un semn cu mâna ești pentru prima dată Prima dată Haideți să le spunem bun venit a toți Care sunt pentru prima dată Bine ați venit voi sunteți noștri și sper să vă simțiți fenomenal printre noi. Bun, vom citi un pasaj interesant unde întâlnim primul om, primul bărbat și prima femeie. Genesa, capitolul 2, versetul 18 și citim până la 25, după care începem călătoria noastră în cuvânt. Genesa, capitolul 2. E chiar ușor să găsești Genesa, cei care aveți dificultăți, e chiar o pagină întoarcea de dar. O trebuie să găsești acolo o pagină. Ok, Genesa capitolul 2 versetul 18 spune Domnul Dumnezeu a zis nu este bine ca omul să fie singur, nu se fac un ajutor potrivit pentru el Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îi dădea omul fiecare vețuitoare, acela era numere și omul a pus nume tuturor vitelor păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui, primă operație, și a închis carnea la locul ei. Din coastă pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Tot, de multe ori zice că femeile sunt mai bune, că ele sunt făcute din coastă omului, bărbatul e făcut în pământ. Deci de, asta e diferența. 23, și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea ea se va numi femeie în ebraică Ișa, se va numi Ișa pentru că a fost luată din om care om în ebraică Iș, ish, femeie Ișa Acea va lăsa omul pe tatăl sau și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa, superglu și se vor face un singur trup versetul 25, verset interesant Omul și nevastă lui era amândoi i goi și nu le era rușine. Deja un râs s-a stărnit aici. Asta e înainte de păcat. Numai acum e, asta e înainte de păcat. No, bun, dragii mei, uh, haideți să ne rugăm și vom, uh, vom porni uh, să vorbim despre subiectul din această seară care se numește uh, Cum te simți de Valentines? Cum te simți de Valentine? Haideți să ne rugăm. Atât să mulțumesc pentru fiecare tânăr care a venit aici cu seara de Valentine's la Biserica Salem, îți mulțumesc pentru cei care au înfruntat, Doamne, vremea rea și au zis că cu orice preț vreau să vin la Salem, mulțumesc pentru ei, pentru cei care sunt pentru primate, Doamne, îți mulțumim, pentru cei care sunt Aina Oară aici, îți mulțumim. Și mă rog, Doamne, ca în seara am tu să ne revelezi adevărul din cuvântul tău. Mă rog, Doamne, ca să ne deschizi ochii și să ne vezi lucruri care, Doamne, ne pot schimba viața nouă. De aceea lasă un ta peste mine, ca și vorbitor, și mă rog, Doamne, ca ei, ca și ascultător, vor primi cu bucurie cuvântul. Nu numai că îl vor primi, dar vor pune în aplicare în viața lor. Numele lui Isus Hristos, mă rog, și tot tineretul spune: Amin. Amin înseamnă așa să fie. În secolul III, Domneau un împărat în Imperiul Roman, pe nume Claudius II Goticus un uh, prate interesant ura creștinii și uh, la un moment dat a dat o lege ca toată lumea să se închine la zei romani, dacă altfel nu se închinau la zei romani, urmau să fie uh, închiși și uh, omorâți. În Imperiul Roman, Roma era un preot pe nume Valentinus și Valentinus era fost un om care avea credința în Dumnezeu și nu s-a speriat de porunca împăratului. El spus, eu nu mă voi închina la niciun zeu și eu voi continua să-L slujesc pe Dumnezeu. Ei bine, la un moment dat, acest împărat... Acest împărat Închidea și oricine se identifica. Trebuia numai să te identifici. Ești creștin, atunci ei se numeau oameni de pecale. Ești un om de pecale, om de pecale, deja era închis și omoră pe dacă te identificai cu ei. Așa că, vă spuneam de preotul acesta, preotul Valentinus, el era un preot mai special, el folosea și medicina naturalistă se ruga pentru oameni, dar le dădea și tratamente naturaliste. Și a auzit un temnicerul împăratului. A auzit despre, uh, despre acest preos și a venit la el cu fetița lui, pe care o numea Iulia. Iulia era o fată drăguță, deșteaptă, frumoasă, nu mai era oarbă. Și a venit la Valentinus, a venit la Valentinus și, la, și a spus, uh, am auzit despre tine, aș vrea să încerc să vezi dacă poți trata fica mea pe Iulia. Valentinus i-a primit înăuntru. Uh, și a văzut că starea, ea era fica lui uh, Asterios, să chema pe temnicerul împăratului, uh, era oarbă din naștere și știa că este aproape imposibil să-i facă ceva. Dar a spus, voi, voi, uh, voi, vă voi întâlni cu ea, voi avea ședințe săptămânale și o voi, îi voi trata boala. Și așa și făcut, uh, fetița venea săptămânal, uh, el o ungea cu uh, uleiuri pe ochi uh, spre dorind o ameliorare a vederii ei, dar săptămâni treceau și nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat, Asterios l-a întrebat pe Valentinus, a Valentinus, dacă tot vine fetița mea la tine și o tratezi, n-ai vrea să o înveți, știu că ești un om învățat, cu științele și N ai vrea să o înveți, tu să o înveți pe ea. Valentinus s a spus sigur că da, un învăț. Și s a început să învețe această fetiță drăguță, deșteaptă, dar oarbă. A, a învățat-o despre istoria Romei, a învățat-o despre natură, a învățat științele matematicii și a învățat-o despre Dumnezeu. Și la un moment dat, când vorbea despre Dumnezeu, vorbea despre faptul cum Dumnezeu face minuni. Și uh, Iulia îl întreabă pe Valentinus, Auzi, Valentinus, oare Dumnezeu mă poate vindeca pe mine ca moarbă. Și Valentinus a spus, Dumnezeu poate să fac orice fica mea. Nu, dar Dumnezeu chiar mă poate vindeca să văd și eu am studiat despre natură și să văd despre tot ce m-a învățat după mine. Și Valentinus a spus, simplu că Dumnezeu poate, El vrea ce mai bine pentru tine. Și eu le a spus, nu ai vrea să ne rugăm. Și s-au pus pe genunchi amândoi Iule l-a ținut pe preotul Valentinus de mână și s a rugat. Deci s-a rugat nimic, nu s-a întâmplat. I-a mers înapoi acasă și a continuat tratamentul săptămână de săptămână. Ei, la un moment dat, soldații romani intră în casa lui, preotului Valentinus și distruge toată, tot laboratorul lui acolo, toate, uh, uh, toate produsele naturaliste pe care și le-a strâns și îl închide într-o închisoare. Asterios aude de asta și încearcă să-l salveze. Ca temnicer șef, temnicer șef peste toți uh, întemnițații Încearcă să-l convingă pe Claudius, dar Claudius nici vorbă nu dă, nici, nu, el rămâne ferm în decizia lui și ce se întâmplă, îi, părintele Valentinus îi condamna la moarte. Înainte ca să fie executat, îl roagă pe un soldat să-i dea o hârtie și cerneală, vrea să scrie o, cuiva o, o, o notă, o scrisoare și... Îi scrie Iuliei o scrisoare și o roagă, Iulia, te rog, rămâi aproape de Dumnezeu, al tău, Valentin. Și spune, te rog să-i dai lui Asterios, el știe ce trebuie să facă cu această scrisoare. Asterios primește scrisoarea, Valentinus este executat pe data de 14 februarie, 270 după Cristos. Și când ajunge Asterius acasă cu lacrimi în ochi, i aduce scrisoarea de la Valentinus pentru Iulia. Și Iulia deschide scrisoarea și când deschide scrisoarea, în scrisoare, acea scrisoare vede o floare de șofran. Șofranul este o, o, o plantă cu uh, frunzele alungite și floare așa violete. Și în momentul în care simte floarea și vă dați Valentini scrie o scrisoare ei care i oarbă. Scrie scrisoarea și simte floarea, și în momentul în care simte floarea, începe ochii ei să vadă. N-am văzut de la început clar, începe să vadă. Începe să vadă mai mult și și-a arăcăpetat în, în acel moment toată vederea. A reușit să citească scrisoarea. Când a văzut părinții ei, nu mai puteau. S-au întors, a, toată familia ei s-a întors la Dumnezeu. Claudius, împăratul Claudius, află despre asta și ce credeți că face? Îi condamnă la moarte pe toți. În anul 490 după Hristos, Biserica Catolică îl trece pe Părintele Valentinus între sfinți. Cam asta e uh, istoria Sfântului Valentin, ceea ce se sărbătorește mâine. Lucrurile au luat o întorsătură și lucrurile nu mai sunt. Oamenii nu mai știu originea ei și e ziua îndrăgostiților. Vrei să fii Valentinul meu, vrei să, vreau să fiu Valentina ta. Și oamenii au acum percepții diferite despre ziua asta. Și m-am dus și m-am interesat așa să văd totuși ce cred oamenii despre ziua asta. Oricum, pe vremea Luceau, noi nu aveam uh, această sărbătoare. Uh, era la noi cu dobretele sau ce era, nu? B Așa, dragobetele, aște niciodată n-am sărbătorit-o, dar în orice ca știam că aveți și noi o sărbătoare. Dar am început și noi să sărbătorim uh, uh, Sfântul Valentin. Unii oameni sunt uh, reticenți referitor la sărbătoarea asta, unii decid să aibă, am citit, unii decid să aibă petreceri anti-Valentine's Day. Să întâlnesc cu prietenii și să sărbătoresc anti Valentine. La petrecere nimeni are voie să poarte roșu. Nimeni nu are voie să roșu. Alții ce fac? Alții? Uh, uh, alții de ziua Valentine's uh, sărbătoresc uh, împreună cu prietenii și rămân, merg undeva, ei cred că e pentru copii această sărbătoare. După sunt exemplu oameni care de Valentine's s-a dovedit, uh, s -a dovedit uh, în ultimul timp, de Valentine's mulți se simt cei mai singuri, cei mai singuri de Valentine's. Când este o presiune asupra fiecarea, mă, să-și găsească cineva, să iasă undeva în oraș cu cineva. Există o presiune, îi țin la școală. De când eram în clasa 8 a 8-a, ne punea profesor, toată lumea scrieți la fiecare din clasă uh, de, uh, felicitări de Valentine's, trimitem la fiecare, fiecare să primească. Erau unele care primeau mai mult ca celelalte. Dar... Uh, de când a, din clasa 8 a ne învățat cum să, cum să face. Și atunci există această presiune și sunt sfaturi pe net cum să nu te simți singur de Valentine's. Nu știu ați văzut, este tot felul de sfaturi cum să nu te simți singur. Unii spun că de ce nu sărbătorezi Valentine's? Pentru că este un mod în care magazinele fac mai mulți bani și fac pe băieți să cumpere mai multe cadouri fetelor. După aia unii zic așa, de ce să avem Valentine's Day, chiar dacă ai pe cineva de ce ai nevoie de o zi să le arăți că iubești. Diferite, diferite idei, diferite moduri. Acum nu știu, întrebarea mea este astăzi, te întreb simplu, e mesajul meu, titlul, cum te simți tu, de valantați. Întrebă pe vecinul, cum te simți de valantați. Ați auzit cum se simte alții? Vreau să trec, cum te simți tu de valantați. Răspunsurile pot fi multiple. Nu este un răspuns, uh, nu este un răspuns, uh, Stas, cum te simți de Valentine's? Bun. Acum ai auzit cum se simte vecinul de Valentine's. Unul din lucrurile, sentimentul cel mai des întâlnit de Valentine's, la întrebarea asta, cum te simți de Valentine's? Foarte des întâlnit este răspunsul, printre tine, în acest răspuns. Cum te simți? Singur. Singur. Unii urăsc ziua de Valentine's. O urez. ar place să o scoată de pe calendar, să nu fie 14 februarie. Urez. Acum, nu aș vrea în seara asta să mergi acasă și să începi să faci următorul lucru. Să mergi acasă și să încep să cânți. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely in my life. Și astăzi vreau să-ți arăt uh, vreau să vorbim un pic despre acest sentiment de, de, de singurătate. Acum, s-ar putea să zici, Ted, <gihihi>, eu nu sunt singur, eu am o întâlnire mâine, nu sunt singur. Dar vreau să spun un lucru, poți să ai întâlnire, poți să ai prieten și toți să te simți singur. Și că sentimentul acesta de singurătate o să vă arăt că nu e neapărat la o persoană care au pe cineva sau n-au pe nimeni, sentimentul acesta de singurătate este universal, ca ai pe cineva, când ai pe cineva, te poți simți singur. Și vreau să vorbesc despre, un pic despre asta. Așa că nimeni nu scapă. Mai care-s căsătoriți. Mă, Florin și Alina, e n-ar se simte singuri că ești căsătoriți și au și un prong. chiar nu sunt singuri da. <laughs> și cu copilul. Dar sentimentul acesta de singurătate e, e, e real. Nu numai de Valentine's, dar de Valentine's se intensifică. S-a făcut un studiu, fiți atenți, s-a făcut un studiu din 10 oameni, cam câți simt așa frecvent, frecvent, intens, sentimentul de singurătate? Câți cântă I'm lonely, lonely, lonely? Uh, 4. Din 10, 4. Așa că dacă ești unul din 3, nu știu, ești minoritate de o pentru că 6, 5,1 ar fi majoritate. Dar 4, frecvent, intens. Cumai că unii simt uh, în mod regulat dar nu așa de intens, dar ăștia intens, patru intens, sim acest sentiment de singurătate. Um, ați văzut, am vorbit despre televizor. Unii încearcă să scape de sentimentul ăsta uitându-se la televizor, ascultă muzică, dar sentimentul ăsta pleacă o perioadă, dar revine înapoi. Deci orice mijloace externe care am încercat să le aplicăm, Re Rezolvă o perioadă, o perioadă, scoperi un câine, scoperi o pisică, un papagal, un pește, vorbesc cu peștele, merge până o vreme, dar după aia tot te simți. lonely, lonely, I'm lonely, lonely in my life. Da? Fiți atenți, într-un în, în ziar din orașul Kansas a fost un anunț. primul rând, să vă zic un lucru, eu mă mai ales acum, de Valentine's, mă uit peste, mă uit peste uh, ziar, Mi am ziar, am pus ceva lucruri de vânzare în ziar și uh, dacă te uiți la matrimoniale, te speri, Nici nu vă uitați la matrimoniale, deci te sperii. Deci te sperii. Uh, cel puțin, nu știu dacă Florin și-a când eram eu în liceu, când te la matrimoniale, eram măcar tânără, caut un tânăr. Uh, și când te uiți, Uh, deci, deci te sperii. Deci lumea a devenit uh, murdară, a devenit lumea, lumea e dată pe dos, vă spun sincer. Deci mă speriu. eu. Femeie căsătorită, scrie. caut căsătorită, caut relații discrete cu un domn, nu mă sunați după trei, că soțul e acasă, nu mă sunați în și duminica. Scrie în ziar. Deci Dragostea care o arată astăzi lumea, trebuie să vă spun eu, dragoste falsă. Și o să vorbim despre dragoste, trebuie să începem să vorbim despre dragoste, dar dragostea pe care lumea o arată și care o vedeți la televizor e o dragoste falsă și dragostea care o vedeți de multe ori între colegii voștri e dragoste falsă. Vă spun de ce? Că dragostea adevărată e dragostea care se sacrifică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat, se sacrifică. Dragostea falsă e dragostea egoistă. Cu ce mă poți umplini pe mine? Cum o poți face tu să mă simți pe mine? Nu ce pot eu face pentru tine. Dar asta pentru dată. Nu mă începeți, că pornesc. Fost un anunț în orașul Kansas care citeam în felul următor. Rămânem la singurătate. Fiți atenți ce anunți. Te voi asculta la ce ai de zis pentru 30 de minute fără niciun comentariu pentru 5 dolari. Le numărul de telefon. Sumă ne-a. Deci, dați da, da mesaj. Deci, te voi asculta la ce ai de zis pentru 30 de minute fără niciun comentariu. 5 dolari. Și un pastor a fost curios să vadă, mă da, sună și el să vadă, ăștia, sună cineva la omul ăsta, sau Ce spunea omul, o să pastorul pe tipul ăsta, spunea că cam 20 de oameni sună pe zi. E ascultă pe toți. 5 dolari fiecare trimite. Deci oamenii au început să se simtă atât de, de singuri, acceptă compania unei persoane la telefon care nici o cunoaște, nu mă ascultă. Așa că e clar că sentimentul ăsta de singurătate e un sentiment real cu care ne luptăm. Numai generația noastră, să și generațiile trecute. Bun. Acum mă pun întrebarea, nu au fost oameni în Biblie sau oameni al Dumnezeu care la un moment dat s-au simțit și ei singuri? Și răspunsul meu este da. Au fost oameni ai lui Dumnezeu, Moise, Iacov, Neemia, Ieremia, au fost mulți oameni al Dumnezeu care la un moment dat s-au simțit singuri, dar ascultați-mă cu atenție, nu s-au simțit frecvent singuri. De fapt, știți cine s-a simțit la un dat singur, care nu vă vine să credeți? Adică, e culmea, Iisus. Pe cruce, cum el întinse pe acea cruce, el a zis, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce mai ai părăsit? Iisus se simte singur. Adică Dumnezeu se simte singur. Dumnezeul părăsește pe Dumnezeu. Dar n-a fost frecvent. Acum fiți atenți, Iisus a fost 40 de zile, înainte ca să înceapă lucrarea, a fost în pustiu, 40 de zile, în pustiu. Spune Biblia, și vorbiți cu mine, spune Biblia că în pat, acele 40 de zile în pustiu, Iisus s-a simțit singur și a plâns. Scrie Biblia așa ceva? Deci nicăieri, nicăieri nu scrie că Iisus a simțit singur, nicăieri. Bai ne, ne uităm în Biblie, la apostol, la Pavel, Pavel. Din nou, au fost momente când oamenii i-au părăsit. Au fost momente când au avut, uh, se credea, zice, Dima m-a părăsit, zice. Dom'le, era lângă mine, ucenicul meu, m-a părăsit, e singur. Au fost momente, dar nu era frecvent, mă simt singur. Nu erau acele sentimente, mă simt singur. Isus vedem a fost un moment și el când s-a simțit singur. Dar, vedem ceva interesant aici și noi ca tineri, zice, da. noi suntem, noi suntem adică, single, singuri, suntem, că adică nu avem sos, nu avem soteni, suntem singuri. Ne simțim singuri, dar vreau să vă zic un lucru. Dumnezeu n-a intenționat ca copiii lui să se simtă singuri. Nu asta au fost intenții, Dumnezeu nu vrea Vreau, când veniți la mine, să experimentați singurătatea. Să știți ce e, să fiți singuri, să suferiți. Nu, așa ceva. Eu vă zice pe felul următor. Cu niciun chip n-am să te părăsesc, cu niciun chip n-am să te las. Tu pleci de la mine, eu mă duc după tine. Eu rămân credincios. Așa că, de acum rezolvăm problema asta singurătății, pentru că reușim, vedem chestia asta. Și haideți să vedem la... Primul om, mergem la omul original, să vedem ce s-a întâmplat la omul original. Vă țin mult în seara asta, de vreau ca să rezolvă și vreau ca, la sfârșitul acestui mesaj scurt, vreau să, să zici, după ce te întreb eu, cum te simți de Valentine's, să-mi spui răspunsul următor, băi, nu mă simt singur. Nu mă interesează că ai pe cine, ai pe nimeni, dom'le, nu mă simt singur, mă simt extraordinar. Asta vreau să fie sentimentul tău. În uh, Genesa capitolul 2, versetul 18, uitați-vă ce se întâmplă aici. La Luca, nu știu de ce, la Luca, la doctorul Luca. 2, cu 18. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Pate, da, da. Bine zice, nu e bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Bun. Uh. În momentul în care, și vreau să vă spun lucru, în momentul în care omul simte singurătatea, tot timpul ce va încerca să facă e următorul lucru. Va încerca să umple acel, acel gol singur pe care îl simte cu altcineva. Omul tot timpul va căuta pe altcineva să umple acel gol. Tot timpul va fi altcineva. În loc să alege la Dumnezeu, și o să vă arăt imediat cum ar trebui să facem, în loc să alergăm la Dumnezeu, alergam la altcineva. Și mergi la acea persoană și el nu o să mă facă să mă simt singur, nu o să mă iubească. Mă ține de mână, nu o să mă simt singur pe stradă, o să mergem așa mână-în mână și nu o să ne simțim singuri. Și ești pe stradă și te simți tot singur. Și de mână cu persoana, oh, mă simt singur. Și vezi că o relație, altcineva nu te împlinește, nu împlinește singurătatea aia. Pentru că problema nu e că altcineva ar trebui să te împlinească, problema e că tu ai nevoie de. O relație verticală să plinească nevoia de aici. Nevoia aceea singurătății. Care o să vă arate imediat. Înainte de păcat, omul l-a simțit singurătatea. O să vă arate imediat. E foarte interesant. Nu fiți atenți. În Dumnezeu, spune, Dumnezeu spune nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Versetul 19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păstrele cerului, le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îi dea omul fiecare revesuitoare, acela era numele. Nu fiți atenți. Dumnezeu zice, nu-i zice lui Adam. Nu zice așa vorbește Dumnezeu cu Dumnezeu. Dumnezeu, Tată, Fiul, Două sfăr. Mă nu bine să fie omul ăsta singur. După aia, ce face el după ce zice chestia asta? Ce face? Îl pune pe om. Să numească toate animalele. Aduce berbecul Bă, Uite cum să cuc. Bun. Aduce toate animalele și îl pune pe om să le numească pe toate. Dar Dumnezeu nu știa că oricum se va găsi ajutor potrivit pentru el. Știa, nu? Vreau să vedeți aici ceva. Fiți atenți, că e, e mai dat închei. În toată perioada asta, el numește toate animalele. A vrea să vedeți următorul lucru. Adam se distra de minune. Domne, n-avea treabă. Îl vedeți voi pe Adam în grădina Eden? I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely in this garden. Domnule, ăsta, Adam, se distra de minune. N-avea soție, n-avea gagică, n-avea pre, n-avea nimica. Asta se distra de minune. Dar ascultați-mă, deci nu, Dumnezeu, ideea căsătoria a fost al lui Dumnezeu. Hai să, deci vreau să vă spun. Înainte să fie problema cu căsătoria cu Eva, Adam se distra de minune. N-am treabă. N-am treabă. Nici. Deci, Adam a primit o misiune de la Dumnezeu și a primit-o și a înfăptuit-o. Dom'le, doamne, mai chemat să fac chestia asta? O fac. O fac. Eu cred că la ora, la or, la în momentul ăsta, Dumnezeu dă viziuni tinerilor, nu numai la noi din miserică, din țara asta, din România, le dă viziuni ce ai de făcut. Și loc, loc ca tinerii să și îndeplinească misiunea, te caută după fete și după băieți. Din biserică, la întâlniri, la merg, tot e sunt căutare și nu-și dau seama de un lucru. Dumnezeu este cel care aduce acele persoane. De ce nu aștepți timpul lui Dumnezeu? Atunci devine mulțumit. De singur, singur, Nimeni nu mă iubește, nimeni nu a spus I love you, nimeni. Eu au spus la mulți I love you, nimeni nu a spus na mine. Și planul lui Satan să te facă să te simți că tip ești singur și ești chemat să îndeplinești ceva, să simți nemulțumit. Să te simți singur. Ești singur? nu vine Valentine's. Nimic? Nimic, nimic, nimic? Tăt cu Și o presiune. Ce mi se pare interesant, domnule, la Adam este că Adam nu s-a simțit niciodată singur. Veneau animale, se juca, stălea pe elefant. Hai să merg, băi. Stălea pe cal, venea. Domnul avea el treabă, cu leu se juca, cu puma, dom'le, se distra de minune. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă acum, în perioada asta, cât ești singur, nu ești căsătorul, nu te distrezi, când te distra, distramă. Când o să te simți și tu bine ca Adam prin grădina Eden? Nu că noi ne simțim singuri și trebuie să îmi pe cineva, dacă nu am pe cineva, mă simt singur. Și toată noapte stau singuri și dorm singuri și visez singuri și mănânc singur. Și totul e singur. Și când și melodia, I'm lonely și e singur. Ei, dar e o problemă pe care uh, e reală. Acum hai să zicem că e un lucru la cei care, de exemplu, doamne, nu cunosc pe Dumnezeu. nu poate nu, se simt singuri, dar, Ted, eu vin la biserică. Aha, deci, doamne, să. Eu, eu și mă rog încă. Du-te, mă, stai mă rog. Vin la tinere, vin și la tinere Stom Și tot să singur. care e problema? Imediat vă spun că, care crede că e problema. Dumnezeu am pus o perioadă în viață fiecărui tânăr, că e beat, că fată, Perioada în care a să se concentreze la planul pe care Dumnezeu îl are cu ei înainte să se căsătorească. Dumnezeu are un plan. Și nu o să ai niciodată atâta timp cât ai acum. Niciodată nu o să ai atâta timp. Niciodată nu s să ai atâta timp. Doamne, până am întâlnit pe Mona, vezi cât timp aveam eu. Domne, aveam grijă de lămâi, crescut lămâi. Acum toată lumea vrea să îmi cumpere lămâi din București, din Iași, tot tremi pe lămâi toată țara. E, acum am bucur că i-am, că -i am de unde să-i să vând. Când am întâlnit-o pe Mona, dom'le, nu, înainte să o întâlniream pe ăsta, cumpăram, negoceam cu oameni, cumpăram terenuri, aveam timp, n-aveam, eram concentrat ce Dumnezeu m-a spus să fac. Am în lucrare cu tineri, am îndeplinit misiunea, am zis, Doamne, am avut atâta timp, pentru că fiecare dintre noi primim ceva ce avem de făcut în perioada asta. Perioada asta nu e o perioadă în care numai, mă. cine ar putea să mă plească singurătatea? care, cred că ea, cred că e blondă e blondă, nu, e brunetă, nu cred alta asta e prea, asta e prea mică, asta e prea înaltă eu sunt mai mic Adam se distra de minune nu avea treabă nu avea treabă dacă ai fi venit la Adam la Adam a zis, zis, zis, zis un pic mai doi Auză. te simți singur Adam să zic, bă, ce înseamnă, ce înseamnă cuvântul singur? N-ar fi înțeles cuvântul. Cum? Singur? Cum? Eu singur, mă? Tu nu vezi câte animale sunt aici? Nu no, fiți atenți. Noi râdem de Adam. El a fost singur cu animalele, nu s să sigur. Tu ești în biserică, cu prieteni creștini, cu familie, cu... te simți singur, dar că era numai cu animalele. Se duc la o fermă, se lasă acolo, cu porci, cu găini, cu câini, cu vaci, să te acolo și după aia vin după lumea. Să văd cum te simți. Cum te simți? I'm lonely. I'm so lonely. Atâtea melodii și în muzica, și în creștine, și în atâtea despre lonely. I feel lonely. I'm lonely. Și Adam nu s-a simțit lonely. Hai să vă zic ceva. Din 2000, până 2008, când am întâlnit-o pe Mona, eu n-am avut nicio prietenă. Opt ani de zile, eu n-am avut o prietenă, e nici în perioada asta de opt ani de zile, odată nu ai venit să-mi zici, tu ești cam singur. Spuneam, eu, de ce ești singur? Uite când sunt prietenă aici. Nu, adică o parte feminină. Nu, nu, nu singur. N-am stat niciodată în patul meu, să stau în pat. Doamne, singură, am pe nimeni. Pe cine o să sună acum în seara? Niciodată. N-am cântat niciodată, am lonely, lonely, în camera mea sau în baie. Am lonely, doamne, am lonely, trimite o fată. Niciodată. Veneau familia, venea bunică, bunica, bunica. era cea mai tare când venea bunica. N-ai pe nimeni? Dar de ce? N-ai pe nimeni. Nimeni nu-i bun, așa e? Nimeni. Era o presiune asupra mea. Cum să nu fie o presiune? Dar am simțit singur. Lămâi. Terenuri. Frați. Voi. Cum să mă simt singur? Dar ce eu? Cum să mă simt singur? Niciodată nu am simțit singur. N-am mers la așa de singur mă n-am pe nimeni, nu mă înțelege nimeni. Știți ce nu m-am simțit singur? Pentru că făceam ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Eram în locul unde Dumnezeu m-a chemat, m-a singur. Când o la viața mea, Mona nu crede că gata, nu mai mă simt singur. Eu când o venit ea nu m-am simțit singur. Și așa că nu aștept de la ea să mă împlinească nu știu ce sentimente de singurătate. Pentru că nu aștept. Eu nu m-am simțit singur. Eu m-am simțit complet împlinit. Am fost o persoană întreagă. Nu știu am wow, să vină mona și acum să mă simt nu o să mai mă simt singur. Nu. Dacă nu aș fi întâlnit -o încă pe ea, eu tot nu m-aș fi simțit singur. Și am 30 de ani jumate. Nu m-aș fi simțit singur. Și vă spun secretul. De ce? Pentru că au fost momente în viața mea când m -a simțit singur la vârsta de 19 ani a fost Valentine's Day presiune să trebui și eu să trebui și eu o scrisoare la cineva mă simt singur la 19 ani mă simt singur să scriu o scrisoare am scris o scrisoare și am dat acele persoane dar nu intenționat, nu știu, serios așa, de glumă am scris o scrisoare nici măcar nu au fost cuvintele mele, am luat o scrisoare de Valentine's de pe net. Așa cum e acolo, am copiat și am dat. În respectiv, au crezut că eu serios în privința acestei lucruri și de acolo s-a născut o relație la 19, -19 ani. Te-a simți singur, ai nevoie de cineva. Și când te simți singur, intri în relație care nu ești venit să intri. Pentru că o persoană, altcineva, nu o să te împlinească, nu o să îl singurătatea. Poți să fii tot singur să te simți. Sunt persoane care să câsturăști tot singur să simt. Că problema e altundeva. Și ce fac în America oameni care nu o cunosc pe Dumnezeu? Ce fac? Bă, psihiatru? Hai să discutăm. Te simți singur. Dar de ce te simți singur? Păi nu știu, mă simt singur. Te explică. Deci adică te simți așa singur, singur? Singur, singur. Adică Așa, în adâncul tău, cred că în adâncul meu. Și stai acolo o oră și plătești 100 de dolari să-i spui că te simți singur. Întrebare. De ce Adam nu s-a simțit deloc singur? Nu credea că are nevoie. Din nou, ideea de femeie, ideea de ajutor potrivit pentru el, nu a fost a lui. El nu a la Domnul și mai Maimuța, mare prietenă. Elefant, mare prietenă. Domnule, și porcul are și prietenă. Eu, l-am o prietenă. a văzut pe Adam că s-a plâns? nu deci ai făcut și partea femească la mine. Sunt sigur că animalele acestea E tot au copii, eu n-am niciun copil, doamne. Cine va moșterii pământul? Niciodată. Dar nu se simțea singur. Ideea de soție, de ajutor potrivit, o venit de la Dumnezeu. mai nu-i bine să fie el cu animale. Dumnezeu zice, se uită la el, mă distrez. Nu-i bine Adam. Dar cum nu-i bine că e bine? Taci că nu-i bine. Și fiți atenți ce chestie. Era atât de greu să explice Dumnezeu la Adam că nu-i bine, l-au adormit, că nu putea altfel. Nu putea să explice altfel că nu-i bine. Nu înțelegea. Cum e bine? Că mă distrez, Doamne. Mă distrez. Îmi place să fiu... Mai dat să numesc... Stai că mai am încă câțiva... N-am mers pe munte acolo sus să-ți capre negre. Stai să mă duc acolo să numesc pe toate animalele alea. Stai! Doamne, o trebuie să la adormă. O trebuie să la adormă, să poată să vorbească cu el. N-avea cum altfel de adorm și ias că tu când te trezești ce o să fie. Nu vrei, nu pot să-ți explic, singur. Nu singur. Întrebarea mea este următoarea, și mă apropo de sfârșit. Dom'le, da, totuși, dar, de ce nu se simțea totuși Adam singur? De ce eu, Călin, cei care suntem aici în biserică, și nu avem pe cineva, prietenă, în timpului timpul lui Dumnezeu, încă? De ce nu se simțim singuri? Ce suntem, suntem, ce cu noi? De ce nu burând din relație în relație, să încercăm să... Ne zbateți să mergem să vedem de la misterii, la toate tineretele, să le vizităm, să vedem, bate este cineva, poate nu este. De ce suntem așa de liniștiți. De ce noi simțim singuri? Hai să spun un lucru. Eu n-am întâlnit încă, și puteți voi să vorbiți cu oameni, n-am întâlnit încă un creștin care e aproape de Dumnezeu, care în fiecare zi stă de vorbe cu el care într-o relație adevărată cu Dumnezeu, zilnică, care se spună, te frecvent mă simt singur. N-am întâlnit. Și nu voi întâlni. Pentru că acesta este secretul lui Adam, dragii mei. Acesta este secretul Dacă ești creștin și ai venit astăzi aici și te simți singur, e pentru că încă relația ta cu Dumnezeu nu e unde ar trebui să fie. Pentru că dacă ar fi, ai avea pacea aceea, eu sunt cu tine. Acea promisiune a lui Dumnezeu. Acolo unde ești tu, voi fi și eu. În singur. Așa că te întreb astăzi. Dacă la un moment dat, frecvent, te simți singur, există un remediu pentru tine astăzi. Acel remediu este, întoarce-te la relația ta cu Dumnezeu. Pentru că vreau să spun lucru, nimeni nu va împlini singurătatea. Nicio relație poate să fie tipa tare de tot, tipul șmecher de tot, nu va împlini nevoia din inima ta. Pentru că e problema între tine și Dumnezeu. Mă auzi niște statistici, vreau să vi le zic, sunt lucruri mai rele în viață decât faptul că nu ești căsătorit. Sunt femei care vor găsea acel bărbat special, sperând că le va face să nu, mai simtă singure, să nu se mai simte singure, doar să găsească într-o căsătorie. Doar să se găsească într-o căsătorie unde bărbatul o bate și o înșală. Sunt băieți care vor alerga după acea fată specială în ghilimele, doar să se găsească într-o căsătorie unde soțial cicălește zile și face viața mizerabilă. Apoi sunt cei care simt că au prins persoana perfectă, doar ca să se găsească distruși. E un divorț în câțiva ani. Vreau să întreb. Cum te simți de Valentine's? Eu vă propun ceva de Valentine's. Vă propun de Valentine's să scăpați de sentimentul de singurătate. Să scăpați de el. Credeți că e imposibil? Ba, e posibil. Că ești fată? Că ești băiat. Spunea la Mona, mă gândeam, Mona, dacă ar fi, de exemplu, să, să le dai un sfat fetelor cum să găsească bărbatul potrivit, ce -ai zice ea, Mona, să stea liniștit că vine el. Dacă suntem creștini, dacă avem o relație cu Dumnezeu, dragi tineri, n-ar trebui să avem sentimente de singurătate. N-ar trebui. Și vine o zi. Ascultă. Vine ziua asta. Eu pe mor am întâlnit-o în 2007. Domnul începea să vorbească atunci. Am să zic că voi cunoaște fata asta, nu am auzit așa de clar, domnule, ce? Și parțițiți că nu încă momentul. 2007, a trecut după un an. S-a Am spus la mama, mama, -a întâlnit pe cineva acolo, dar n am făcut nimic. Am stat. Domnul nu știe, domnul are timpul lui. Și dacă vrea să, vreau să spun lucrul, să nu intrați în febra asta, wow! O, dacă nu o invit acum de însă o invită George, mă, o invită, o invită Ionel, mă, o invită Ludovic, mă, dar trebuie să mă mișc. Ascultă-mă, dacă e pusă pentru tine de -o parte, poți să invită oricine că tot ta va rămâne, mă, dacă e a ta, dacă Dumnezeu o pentru tine. Poți să încerce o mie, mă, e a ta, mă, e pus deoparte, Nu intra în panică acum, am auzit, am auzit că o invită, am auzit că o duce la pizza. Te intri în panică, gata, gata, doar. hai să vedem cum facem Mă, eu hai să vedem cum face. De ce atâta presiune? De unde? Cum te simți de Valentine's? O să ne imediat Ne imediat că Domnul să te ajute Să nu mai te simți singur Dar numai de Valentine's Niciodată Și ascultă-mă, când te simți singur a dus aminte. Sentimentul acesta de singurătate este o dovadă a lipsei adâncimii în relația ta cu Dumnezeu. Când începi să te simți singur, înseamnă că ceva nu e în regulă în relația ta cu Dumnezeu. Trebuie să mergi să te adâncești mai mult. Să te Dumnezeu mai mult. Tu n-ai nicio scuză de ce să te simți singur. Uite, câți prieteni aici? Adam numai cu iepuri și cu găini. Singur nu s-a simțit. Și vine o zi, dragi tineri, ascultați-mă, că vine o zi în care Dumnezeu te trezește. În 2008 Dumnezeu am trezit. Eu, eu dormeam, pe bune, eu dormeam. Dumnezeu m trezit în 2008, fiți atenți. Cântarea cântărilor spune în felul următor, 2 cu șapte. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Am făcut la 19 ani, scris-o scrisoarea Iurea, de pe net. tipul a luat-o în serios și uite așa am ajuns într-o relație. Nu-ți de nu treziți dragostea până nu vine Și când vine ea, e fain, că e Ce Ceilalți vă zice, e timpul. Dar nu intra într-o relație cât te simți singur. Acea relație nu te va plini. Voi pune o presiune peste persoana aia. Am nevoie de tine! E, am nevoie! Ce nu poate să plănească nevoile tale emoționale? Nu poate într-un suflet să umple acolo cu ce? Cu crna? Să umple sufletul tău. Să cu ce să umple? Ce ai nevoie? O îmbrățișare acolo în suflet. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cum te simți de valentans? Sper că nu singur. Sper că nu singur. Hai să ne rugăm. Dată, să mulțumesc pentru cuvântul tău. să mulțumesc, Doamne, pentru adevărul pe care tu l-ai revelat. să mulțumim, Doamne, că. Tu poți să vindeci acel sentiment de singurătate. Și acel sentiment, Doamne, vine când ne-am depărtat de Tine, nu suntem așa de aproape de Tine. Seara asta mă rog să vorbești, Doamne, celor tine și fiecare, Doamne, care experimenta frecvent sentimente de singurătate. să leagă, Doamne, că nici o altă persoană nu poate împlini acel sentiment, ești Tu. Și Tu are o relație adevărată cu Tine, poate împlini acel sentiment. Și în această seară rog Doamne tu să-i ajuți înainte ca ziua Valentine să vină 14 februarie să apropie fiecare mai mult de tine de Valentine's. Cel care ne iubește iubit ne ce înseamnă dragoste adevărată, o dragoste jertitoare, o dragoste gata de sacrificiu, Nu o dragoste egoistă, cum vedem astăzi în lume ce dragoste jertitoare de fiecare numele în numărul lui Iisus Hristos. În ce stai și lași pe Duhul Sfânt să te atingă de tine? Așa să vorbesc cu cei care încă nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă tu-L cunoști pe Dumnezeu, tu... Ati... Vor... Uite, gândește-te la relația ta acum cu Dumnezeu și unde-i ea. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și ești departe de Dumnezeu, tu care poate vii o perioadă sau vii de mai mult timp sau prima dată poate... Să te întreb N-ai vrea și tu să nu mai ai acele sentimente De singurătate N-ai vrea și tu să Poți să ai o relație cu Dumnezeu În care niciodată să nu te mai simți singur N-ai vrea și tu să fii iertat De păcatele tale Toți am păcătuit Dar unii am fost de iertați Și alții n-am fost de iertați Deci am murit pentru toți Dar doar atunci primești iertare Când vin și îți cer iertare și spui că vrei să-L urmezi toată viața să spunea că vrei să vii după mine Adică vrei să-ți dau iertarea Vrei să te restaurezi Trebuie să faci ceva Să te lepezi de sine Să-ți iei crucea Adică care-i planul meu cu viața ta Și să mă urmezi pe mine În seara asta este cineva aici Care de Valentine's Day Ar vrea să-L facă pe Dumnezeu Domn, șeful lor Iubitor ai vrea să lași păcatele tale? Satana până acum te-a mințit. Toate păcatele au un preț. Toate au o consecință. Toate. Așa că în această seară vreau să te întreb. N-ai vrea să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu să rezolve problema singurătății. Pentru că pe acest pământ nimeni nu te poate împlini. Nimeni. Go este un gol în inimă ta că numai Dumnezeu îl poate împlini. Și că în asta vreau să te întreb. Ne vrea să-l urmezi pe Dumnezeu de Valentine. Să fie ceva ce tu să-ți minte De Valentine, să dat dat inima mea lui Dumnezeu. Nu la un fată, nu la un băiat. l am dat inima mea lui Dumnezeu. dat-o lui Dumnezeu. Dar este cineva aici și spune: eu sunt acea persoană, parcă îmi vorbești mie. Așa să mă predau, domnule. Aș vrea să dau inima mea lui Dumnezeu. Să cer iertare și să-l urmez pe el. Este cineva aici, să spune? Este zis mea. oameni, eu vreau să fac asta. fă o să ai cu, mână. Să cu mână. vreau să mă rog împreună cu tine. Este cineva, fă Mai Ma este cineva, mulțumesc. Dacă mai este cineva. Mai lăsat să satan să te mințească. În lumea asta nu vei găsi adevărată împlinire. Totul este o goane după vânt. Mai este cineva care spune, te vreau să urmezi pe Iisus toată viața mea azi înainte. Înțeles că mai a iubit și s-a pe curce pentru mine. Aș vrea să ne rugăm împreună cu cei care au ridicat astăzi mâna și Deci să-L urmeze pe Hristos. Aș vrea să ne rugăm împreună cu ei și dacă Tu ai ridicat mâna, aș vrea să repezi după mine. Vreau să te conduc într-o rugăciune. Spune Doamne Iisuse, în această seară vreau să te urmez pe Tine. Te rog să mă de toate păcatele mele. Știu că am păcătuit împotriva Ta în această seară. Te primesc ca Domn și Mântuitor. Fi șeful meu de azi înainte. Vreau să ascult de cuvântul tău. Vreau să ascult de tine. Fă-mă copilul tău. Și tu fi meu de azi înainte. În numele Lui Iisus. Amin. Ce care ați ridicat mâna și v-ați pentru prima dată, trei lucruri care trebuie absolut să le faceți. Unul, să începe să vorbești cu Dumnezeu. Să vorbești cu Dumnezeu tău Să spui Domnului Cum simți, să vorbești cu El În fiecare zi, doi, să citești cuvântul lui Ceea ce a lăsat El, testamentul lui pe acest pământ Și trei, găsești o biserică Găsești de prieten creștin Unde să crești, într-o biserică creștină Dacă biserica asta, noi cu bucurie te primim și la de biblic Adică găsești o biserică Unde crești Iar restul așa, acum, să ne ridicăm În picioare și n să fac o chemare în care să vii în fața asta. Mi-ar place, dar știu că unii va simți simțit jenați. Aș vrea ca alții să știe că tu te-ai singur până acum, să și judeși. Aș vrea să o să trecem și o să facem chemarea acolo unde sunteți. Așa seara asta, chiar mi-ar place să se întâmple ceva. Mi-ar place dacă alții de își dau inima, se valentines își the valentines să te înapoi la Dumnezeu. Să încep să ai o relație mai intimă cu El. Să ții minte că de Valentine's 2009 mi-am dat inima mea cu adevărat, Domnului. Am decis să vorbesc cu El, să am o relație cu El, să nu mai simt singurătate. Dacă tu ești acea persoană, vreau să mă rog pentru tine și și știe inimata. Că tu inima ta spui, da, Doamne, eu sunt ăsta.